يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون وقال تعالى لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون صدق الله العظيم دي كفر دي معاصر دولنو دي بيجندلو بسلسلكي من غوطاسي دي كمونزم بباركي خبر شروكري و او پنځه درسونه په دې باندې تیر شوي وو اخیری درس منګوتاسې په دی موضوع باندې وو چې چه... کمونیزم له اسلام سره څوکړو په منځنۍ اسیا کې او د نور دي... اسلامي نړۍ په هیوادونو کې له اسلام سره څوکړو مختصره ونې خبره په تیر درس کې په دی موضوع باندې شوي وو نن به با... دریو ठो کو باندې خبره کوم ان شاء الله اول ولدا چې دا, دا کومونزم په نړۍ کې لکوم لارو خبرش دغه خبره ده چې اسلام سره یې څ ډول جګړه وکړه یا څ ډول تامل یې ورسره د اسلام سره کوم راویونه ونیوال کوم راوی خپل کړ او درېمه خبره چې تر ټولو مهمه خبره ده هغه ده چې اسلامی نړی باندې او په خاص ډول په افغانستان کې د امریکایی اشغال د جناو او د روسی اشغال د جایاتو ترمنز مشابهتونه روسانو چې په کمه طريقبانې ل اسلام سره دخمننی کوله او کوم ووسیل او لاریچارې د اسلام په خلاف استعمالوللی ننی امرایان او اروپایان هم استعمالوي یا کټمت اماغ ډول استعمال وي او د حالاتو او شرایط د بدلون په نظر کېنی وله سره په یو څه ترمیم شوی او پر پرمختللې شکل باندې استعمالوي نو دا درې نقطې دي روسانو او د امریکایانو د جنایات او د اسلام په خلاف د دوی د دوښمنۍ په موضوع کې د دوی ترمن دو مشابهتونه د کومونیزم په اړه کې خپل او د اسلام سره د کومونیزم د دوښمنۍ مثالونه د کمونیزم تاریخ مونږه تاسې ووایي تاریف مونږه تاسې ووایي اومده او اساسي عقاید چې په هغه د مونږه تاسې ډیرو درسونو کې واورېدل د کلیسا د انحراف خبرم واورېدل شپغرب کې اروپا کې کلیسا څنګه لمسيهت نه منحرف شوه او د لا دینیت سکولارزم ورته او یا د کمونیزم چې په مختلف نورو نمونو باندې لکه الحاد لکه سوسیالیزم ده یا نورونمون باندې په جن لای کیږي د دې د رامنځته کېدل او لپاره څنګه د کلیسا انحراف زمینا برابر کړ او په دې باندې موږ تاسو خبرو کول چې اول په اروپا کې لیبرالیزم یا سیکولارزم یا د دی دین او د دی دنیا بلتون چې دین تب په دنیای چارو کې او د سیاست او د حکومت او د اقتصاد په چارو کې ځای نور کوي اول دا نظر یې رامنځته شو بیا دیدې دی نظریه سره دی کپیټالیزم یا دی سرمایه‌دارانه نظام دا سیستم او نظریه رحمت شو, شو او حکیم شو او د مو ویل چې بیا چا څوک مالدار وغه نور هم کی خمالدار شو او څا څوک غریبان و نه هغه نور هم غریبان د دې نقطې نه بیا استفاده و وکول او دغه غریبان او کارګر خلک یې یا دې دوی په اصطلاح کارګران او پرولتاریا دایره او پارهول او دا ویلې ورته چې ترڅو تاسو د سرمایه‌دارانه نظامونه او سرمایه‌دار خلق د نسکور نکې لمنځه یې نسې تر هغه پوري نه مساوات نه عدالت راځي او د دې لپاره یې زهنی عقیدېم جوړ کړ او رس بیا د لینن په زمانه کې د دې لپاره دوی عملی کار هم وکاو او نظام او حکومت هم جوړ کړ خدای چې غیر فطری نظام او غیر فطری عقیده او غیر معقوله عقیده نو دوام و نه کې زور او د میلیارډونو بلکې د زرګونو میلیارډه مساریفو پیسو یا ډالرو روبلو په مساریفو باندې علاوه یع کال د نظام وچلو لولې شو خو تاثیرات په نړی باندې او په انسانانو باندې تر اوسه پوري پاتې دی په پا دې موضوع کې مونږ او تاسو پوره یو درس کولایو چې د کومونیزم د پیژندلو ضرورت نو مې دا درس او پغه کې مونږ تاسو دا وایلی و اوس د کومونیزم پیژندل ضروري دی په داس حل کې وخت ناتیر شوای هم ده کمونزم پا شوروی که یا په روسیا کې قوت واخسته نظامی ونیو او بیا دغا کمونزم نور نرهی تا دی تقریبا دری عمده لارو نه خپور شو نور نرهی تا دا چې سادر شو یا په نور نړی که حاکم شو د دری عمده و مهم و نه دا خپور شو پا دی دری عمده لارو که یوالار دی دیوه لشکر کشیم فوجی عملیات فوزی اشغال لشکر کشی یو هواد بیونی سرزمین بیونی ی وطن بیونی التبه هرسه اشغال او د خپل ځان تابع بیکره خو نه ی قوانین، قوانين په خو نه رسم او رواش په خو نه اصول او ضوابط او د خلکو د ژوند دا د به ممنوع اعلان کړه یو نو شکل به خلکو باندې تحمل کړي شته د ب ژوند ته روی د شرقي اون پادر هوادون په پا دغه ډول باندې ونیول افغانستان هم په دغه ډول باندې ونول شم او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه هم تقریبا شوروسته بیا جمهوریتونه کړه او مخکې د غربی تورکستان نومیده موږ تاسې ویل وکړو چې یو غربي تورکستان شته د 15 جمهوریتاته نه جوړ کړه قزاقستان قرغیزستان ازبکستان تاجکستان او تركمانستان او یو شرقی تورکستان چې مسلمانان اوس هم شرقی تورکستان بولي او چینایان ویشغال کړه او چینایاني شینکیان بولي چې د شینکیان معنا موږ تاسې ویل چې نويز مکه دوی شکل 13 پړۍ کې د مسمانانو د نويز مکه ونی ولا نبيي ادي خپلې جبي لټکو نورت نومه منتقاب ک په نامه دي شنجانگ یا سنکیانگ معنی د نويز مکه یعنی د مسمانانو مګه نويز مکه ونی دا د دې موږ د وطن یو نوي برخش نو یو لاره د پوزی اشغال او د عسکري لخرکړکشی د کمونیزم لدی لاري هم په ډیرو کې خبر شوي دوی اغه د کودتاګا نو ده پخپل له خکر نه دی وروستلی په امغه وطن کې یاداسې خلق پیدا کړي او جوړ کړي دي په فوز کې په سیاست کې په وزیرانو کې په وکیلانو کې د ټولنې په مخاورو او موآسرو خلکو کې الته خلک پیدا کړي دي اغه سره خبره جوړه کړي او اغه راپورته شوی کودتاي کړي او نظامونه نسکور کړي پاتشاهان یا حاکمان دای دا وژلي وزیران وژلي دي او الته انقلابي رژمنونه اقامه کړی <تصفح> بیا استبدادی حکومتونه چلولې دي د هم د نالی پٹیل زایني کې تجربه شوی چې موږ تاس په افغانستان کې هم امدغه تجربه تکرار کړو دی د داوت خان د سکولر حکومت په خلاف باندې دوی راپورته شو اغه نسکول کو په ځای باندې د کمونستان حکومت راغله داخله نه کو د تاور باندې وکړه او درېملار دی کومونیزم د خبرې دو اغه فكري، فرهنگی تالیمی او تبلیغاتی فعالیتونه دي. چدوې خپل عقیده خپل فکر خپل نظر خپل وصول جووند انسان اله نظام حکومت د تا کتن چدوې په کوم نظر ورته ګوري دای فکری وسایل له لاري دي راديول له لاري دي تلويزون اخبار له لاري دي مجلې له لاري دي کتاب له لاري دي ناولونو له لاري دي سيمينارونو له لاري دي کانفرنسونو له لاري دي درامو له لاري دي سريالونو له لاري دا نورو له سونو نورو او مونونو نورو هو ادونته کړي دي د خپل مفاهيم خپل نظریات خپل عقاید او په مسلسل شکل دا ور ليګالي ور ليګالي تبلیغ کړی دي د رادیوې څپول لاره د تلویزیونی څپول لاره د مطبوعات ول لاره د مختلفو زرايو لاره نه د خپل افکار او نظریات نور ول سنو نور خلق ته ول ليګالي دي او التبيا دغو نظریاتو منون کو خلق او سیاسی احزاب او سیاسی ټولنې جوړې کړی دي دا سیاسی ټرولنې او احزاب بیا د وخت په تیرېدلونه دلو دونه قوی شوی چې په ولسکې د ځان لپاره اطباء پیدا کړي دي ملګری پیدا کړي دي هغه ملګری بیا په هنتونونه جوړ کړي مکتبونه جوړ کړي دي مثلا نورې تبلیغاتي تعلیمی او سیاسی او ټولنیزي ادارې جوړ کړي دی او بیا د اغونو یو داسې حرکت جوړ شو د شکل په انتخابات ورګټ شوی دي نو بیا په انتخاباتو کې خپل بر حقوي کړي دا او که غټلې دي انتخابات بیا نظام جوړ کړي دا د دو دری او مهم ولارو نه روسانو د کمونزم نظام او عقیده په نړی کې خپره کړه نور به هم دیې ووسیل ويخواد همدغه دی چې دا نوې بیادي لاندې راځې ټولو په له کشي ی ولاره کو دتی حکومتونه جوړولې دو ملار او سیاسی فرههنی فکری، تعلیمی تبلیغاتی فالیتونه دا دری ملاه دغه هره لاه ی دې په خطرې خبرونه نه کارولې دي دغه لپاره یو پوره مادګین نه ولې دغه پوره کار کړې په غیباني پوره مسارف کړې او د اقاریه فست سیستماتیک ډول باندې کړې په دې چې په کار یو رزان په کړې په تاثیراتو ایزان په کړې اغه ته به امغه سه انتخاب کړې امغه سه قدم په قدم د غیب لپاره لایحه او ترتیب جوړ کړې ده مغسه خلګورتو زلي امغه مرزمانه ورته په نظر کې نه ده نو ده کوم وسایل چدوی د خپل عقیدی او فکر د خپرول لپاره یا د خپل نظام د توسعې لپاره کارولي اغه په علمی شکل باندې په معقول شکل باندې په مناسب شکل باندې کارولي کله شر کار هم څوک سنجول شوی طریقه باندې وکړي هغه د خېر تاثیر کوي او که دی خیر کارڅوک ب سنجه او ن سنجول شوی شکل په بیا ترتیبه شکل په ګډ شکل باندې وکي ولا کاغ د خیر کاروي مطلوب به نتیجه نهوررک تاته بل مثال ته تااسې وګور مسیحیت د س نصرانیت سره د دی چې نه په اقل واللا ده او نه په نقل والله نقل نه دو حرافی ده او اقللی ببیخی من نه چې درې د یو ی یو د درې د الله په تااسې مخک کان چې دی ته سو دا ده, ده چې و د دې له همدې داره په خپل ځای مستقل الہ همدې وړه مجموعه یو الہ ده د بيخي او معقوله نظریه نه ده دا. خو داغه نه معقوله مسیحیت نن ټول دنیا کې خپور دی له فلسطین نه نشأت کړي ځکه ایصال سنه طلب فلسطین کې پیدا کړي او په فلسطین کې مبعوس کړي او په پیغمبرۍ باندې د فلسطین نه د مسیحیت خپور شو اروپا ته لاړ او په دنیا کې خپور دی بل امریکا او اروپا افریقا اسیا ټول نړۍ اور باندې اورز پورز نورم توصيه پیدا کی اورز پورز مؤسسی ډیریږي رادیو غانی ډیریږي تلویزیونونه ډیریږي مکتبونه په هنتونونه ډیریږي قسم قسم فعالیتونه کوي کاغ تعلیمي دي کاغ طبي دي کاغ اجتماعی دي تبلیغاتی دي د فعالیتونه اورز پورز ډیریږي سره د دې چې نه معقول دین دای دي نه د الله نصرت ملګری ده نبه کی حقانيت څخه شش خو بیا هم په منظم شکل باندې خپل ورته ترتیب روان کړی ده که کوفر هم د په ترتیبه کار ورته کوي خبري خدایمنګه ډېر اسلامي نهضتونه جهادي حرکتونه چې کار به ترتیبه کوي سنجول شوې نه یو سیستم او ترتیب ورته داسې نه جوړي چې هغه کار په مخ باندې لاړ شي او دوامدار دي هر سړي په خپل مزاج باندې د خپل خواخي مطابق یو شې روان کړي ترې ځایه ګرم رواني ورسته بیا خراب نرم شي ورسته بیا ګوري چې به داسې سور شي او آخر کې به دیبل شپ صف کې ودرېږي شروئ له جهاد وکړي تمامه فساد بندي شي شروئ د ناره تکبیر الله اکبر نه کړي او آخر کې بیا ودرې بي د دیموکراسي په قطار کې ولی زه کله تا ثبات نشته د اسلامی عمل کې او په ترتیب باندې خلق کار نه کوي کوم مسلمانان هم په ترتیب باندې کارو کوي لکه رسول الله صلى الله عليه وسلم کاوه لکه صحابه کرام رضى الله عنهم کاوه په ترتیب باندې پسنجش باندې صبر او په حوصله باندې دیوی مکه نه چې وړوکای کلایو دیوی مدینه منوره نه چې وړوکای کلایو مسمانان بکې په ویره کې وسیدل په داسې ویره کې چې زړونه بیس تونی ترا ور وبلغت القلوب الحناجر لویرنه خلما غيوه یو کلینې ټول دنیا ته خپل دين، خپل پیغام ورساو امپراتوری رنګې کړي پادشاهي ونی ولې خپل بیرغه په لوړو جوړو په غرونو او هوارو هر ځای که ر ترتیب او په صبرباندی روان و نو روسانو هم خلق کړ په ترتیب باندې په سنجش باندې په نظم باندې او په صبر باندې روان کړای وو د دی دنیا ډیر مملکتونه دوی خپل عقیده و نظریه و او نظریه ورسوله او حکومتونه یې قائم کړل په کوم ځای کې چې دوی حکومتونه قائم کړي واغه په شوروي اتحاد کې چې د نړۍ تر ټولو لوی امپراتوري و همدارنګ ام په چین کې تر ټولو لوی دولت د وست په لحاظ باندې چورته د روسیا نو روستا په چکسل واقعیا کېدو ی حکومت قام ک په مجارستان کې قام بلغاریا کې قایمکه په پول ک قام کو اندار انګب خی آلمان کې قایم کو رومانیا کې قام کو یوگوسلایا کې قام کو په آبانیا کې قایم او حتی چې امریکا تهرس صدل په جنوبی امریکا کې الته په کیوبا کې هم د کمونیزم نظام او حکومت جوړ ک چې تر نه دی اوله یو کاسرو او بیا چا شو بډ شو ل کارولوي د دبل کاسرو رغله دې او مغلطه دې کمونیزم حکومت شلې ل نه تر امریکا پر د شرق کې برته او غبيخي د شمال د قطب سره پرته او غد جنوب د قطب سره پرته الته هم خپل نظریات ورسو خپل نظامونه جوړ کړه په داس حال کې چې حل دوی نه تیاری ورغلی نه ټنګون ورغلی نه فوجیان ورغلی دي ورغل خدای نظرې الته ور ورسول او دغه ځای خلک یې راو پاره ورول او بې او کار ورنه واخیست په دې ځای کې خو دوی خپل حکومتونه جوړ کړي او په نور نړۍ کې بیا حکومتونه نه دی جوړکړی نو ال بیا حزاب او ټولنې او اشخاص جوړکړي د اغوی د دوی د نظریاتو د کار کوي په عربي نړۍ کې هم خډیر کمونیست تنظیمو نه رامستشول په پا هند پاکستان افغانستان په پا دې ځایونه کې هم خډیر کمونیست یا کمونیزم په لوی تنظیمو په افریقا کې هم کمونیزم په لوی تنظیمو په اروپا کې تر اوسه پوري کمونیزم په لوی شته ده چپکه کوم ځینوی کې دوه حکومتونه نه دی کړی الټي بیا احزاب او ټولنې او اشخاص د تاثیر خلق دا د خپل ځان سره ملګری کړی او په ټولنو کې خپل تاثیر او رول ساتلای دي کافرانو د اسلام په خلاف باندې دو دوله جګړه کوي کافران د اسلام په خلاف باندې څو دوله جګړه کوي دو دوله یو ډول جګړه هغه صریحا کارا برالا ده ټوپ ټنګ بم بارود زندان وجلو تړلو بې کورکولو د دې جګړې خو کله چې دغه ډول جګړه یا ورته ممکنه نوي متوجه یاستې یا ممکنه نوي شرایط برابر نوي د زور د جګړې لاره دا ورته ممکنه نوي شرایط برابر نوي او یا ورته ممکنه وی شرایط هم برابر وی او وی هم کوي یا وطن وهم نسی خو اسلام ته کې ماې نوور کول کې اسلام د خلکو ضرورونه نهوزي نه نو په د دوړه سرتونې کې بیا دوی د دو هم ډول جګړه کوي چا فکري جګړه ده هغه ته د ظیر جګړوي یا د احتیوا جګړه ورتهي یو د د تصاعدم جګړهوه پر زول ډول حکومتونه نکو اوول خلک وژل خا نیول نظامونه ړنګول روب حاکېول دا د تصاعدم طريقه ده هم کوي دویمه احتواط طريقه احتوادی توایشت یوڅوک شدتا دخمان ده داس یو ترتیب او لارچار او وسایل او اسلوب جوړکه چې د وخت په تیردو هغه پخپل راشه دتا غلام شه دتاب صف کې ودری او ایسه توبه نه پېدمه بعد مې کړی وسمه قبول کز دتامل غره ما زه خبر مې ساتونه من څه خبرو چې دتا عقیده او نظرونه خا ده هغه پخپل بیا او صف کې ده مې په یاران نشم دغه کار وکه پرون من خردیر جیحادی تنظیمون درلو دل. ار یو جبهه درلو دیر، کماندانان درلو دل، ریاستون درلو دل، مطبوعات درلودل او خردیر پلکونو اتباع درلو دل، دفاتر درلو دل، وسائل درلو دل، موطر دل، پا ملونو مل وصله درلو دلی. غرب دست ترتیبر تبرابر کرده دیدیر طول دار و دستی سرالالال دی غرب پا کتار تود د دل. دیموکراسی ندفاقی؟ د امریکایانو سره په یو کوشش ولردی د یو دی د یو نظام د چلوولو لپاره په پا یو تیارکه سفر کوي د یو دښمن په مقابل کې ولردی د یو قانون منون کیدی دا د احتیاط طریقه ده یو د تساعدوم طریقه ده یو د احتیاط طریقه ده کافرانو د دواړه کوي د جګړې طریقه هم استعمالوي او څکل جګړه ورته ممکنه نه د جګړه د پر مساریف نه لري یا پوازيان نه لري یا شرایط ورته آماده نه وي یا د کامیابی امکان ډیر نور تخکاری نه په ور داخلي نه او یا جګړه خو وکوي وطن امشغال کی خو دخمن نه مغلوبه کی جګ جنگ دوامدار پات کی نو په دې صورت کې بیا څه کوي د فکر له جګړې نه کار اخلي د احتوال جګړې نه کار اخلي نور اصالیب او نور طریقې د استعمالي په دی کې بیا دوی د مسلمانانو سره داسې لارې چاری غور ک داسې خبریاتري او داسې طرریخقی ور سره انتخاب کې داسې ادبیات او استطلاحات وکاروي چې په غ کې دوی مسلمانانو ته یوه نار مغونې رویخکاره کې او د خپل استلاحات خپل ادبیات خپل سیاستونه خپل پی خپل پیغام، خپل عقیده و نظریه په داسې شکل مسلمانانو توړاندې کوي، په قراراره قراراره چې د مسلمانانو حساسیتونه راو نه پارهي د مسلمانانو کرکه او کینه راو نه او مسلمانانو تبداس نرم نرم خبرې کوي خوږی خوږی خبرې ورته کوي چې ته بویدا خو ډیر مهربانه خلک دي موږ اس سادهګان یو موږ ظالمانی نه پوي چې د وسره جنگي د څومره متمدن او مترقي خلک د درس په شروع کې ما د تاس په حضور کې رب العالمین کلام دوټوټې تلاوت کړی الله تلا فرمای کیف وان یظهروا علیکم څنګه به وی حال چکل دوی پتاسی باندې زاهر شی باندې غالب شی در لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه نبابا ندکم خپل وی پرواساتي او نه به د کوم اه د پایمان پروااساتی مانا دا چې اه د پایمان به سر در سره و کووي تونونه در سره امضا کېخواګې خبرې به در سره وکي دا بدر درته وي چې زهخ د دوستې ځ د خپل یم خو چې کله وخت را او لاس بر بیا به د اچ شي پرووان نه ساې اغ به کوي چاغ د دی زړی غواړی دا د ما خبره نه ده دا د تا خبره نه دا د رب العالمین خبره د الله فرمای. یوررضو نه کوم به افوا دوی راضی کوي تاسې په خپل خللوبانې په خپل ژبل باې یعنی په ژبه به داسې خبرې د ت کوي داسې اصلاات بهکاري داسې قوانین به جوړي داسې پیشامد او رفتار به در سره کوي چې تپې بندې راضي چې ته وای چې دا زبر دست خلک دي یورو نه کوم راضی کوي به دوی تاسې بیا افه هم فقط پژبو خلوبانی وتئبا قلوبهم او زړونه به انکار کوي د هغه خبرو نه چ په خله وای دي هغه داواګانو نه چې په خله تاسو ته بیانې چې مونږ کو سپ د تاسو غم خواران یو مونږه د تراغلی مونږه د تاسو بیا آبادول غواړو مونږه تاسو له جنگ نه راو باسو مونږه تاسو له فقر او باسو مونږه له تاسو سره دا وه غمرسته لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتابى قلوبهم واكثرهم فاسقون اكثر دي دوي فاسقان دلت الله تعالى كافرون ولا بارد فاسقون تك استعمالي يعني زين كافر دين داس معلومي زين دا كافر بس ساده كافر زين بالكفر صار فاسقان حمدي چلو دوكم زاد دا, دا, دا, دا يدير الله تعالی فرمای لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه ضد یوم مسلمان سرهم نہ د دوستي خپل ولایت ستار پالی نه دی غیر ایت کئ او نه دی تعهد او پیمان أو هم المعتدون انده کافران دی تجاوز ګردی د دی دوایتونو لا فحوا او عمومی معنا دار معلومیږي چې هر هغه څوک چې دی کافر په واینا باندې اعتماد کوي دیغه په خوغو خبرو باندې باور کوي هغه په دې ایتونو باندې یا نه یا نه یا به باور الله فرمایي چې دی کافر په واینا باندې اعتبار نکوي هغه یوازې په خله باندې تاسو سره کی خبرې کوي نور زړونه نه ده چې تاسو دې خیر او د سعادت خاوندان شئ او دغه خوږی خبر هم تر هغه در سره کیچ تر سو دی لاس برې شي چې زور ورسیږي چې کله زور در باندې برشو بیا وایې نه تړونشت نه نت پېمانشت دا نه خپلويشت نه چښتا کمونستان هم امده دولت او امده شاری په اسلامي نړۍ کې مسلمانانو سره وکولې کله چلینن پونوسو ولس کې په روسیه کې حکومت تر لاسه کړ دی حکومت درلاسه کولونه مخک او په امغه ورځو کې به بیانیه صادرولی دی حکومت په اول وختو کې او دی حکومت درلاسه در کولونه مخک دی بیانیه به بي صادرولی مسمانان ته ویل چې تاسو راپورته شي تاسو ډیر غیرتمن خلک یاستې تاسو د تزاری پادشاهانو تر ظلم او ستم لاندې یاستې دی روسیې په خوانی پادشاهانو ته به انتظار وي تاسو انتظارونه تر ظلم او ستم لاندې یاستې لمنګ سره ودریږي لله کمونست ګون سره ودرېږې بل شوکانو سر ودرېږيمونږ به تااسې ل د زلم خلاص کو د تااسې دوین بمبر قراره وي د تااسې زادی بمبر قراره وي د تااسې عادتونونه بمبر قراره وي اعلام به نه شر کوولی رسمی اعلامې او چې کله د دوی په استلا د خپل انقلاب کامیاب هم کو ترغې وروسته به هم په مییا کې همدغه بیا نی خلک ته ورکولې مسمانانه تا چې تاس مه نه خوف خطر مل لري مونږ سره ملګری شي چې یو د استبداد ختم کو د زور ختم کو د پادشاهي نظام دا ختم کو نور به مونږ د تاس ټول حقوق در کودر درته خو چې کله دوی پادشاهي ختم وکړه او شوروي اتحاد جوړک ټول نظامي ونیوه نو بیا مسمانانو په خلاف خپل به رحم جګړه شروع کدا. د مصل معنانو په دیني بنديز ولګاو په عبادتونو یې بنديز ولګاوو په مساجد یې بنديز په مدارسه یې بنديز ولګاوو په اسلامي کتابونو او باندې بنديز ولګاوو د په کولو یې بنديز ولګاوو په حج باندې بنديز په اسلامي جامو باندې بنديز ولګاوو په اسلامي اخلاق باندې بنديز ولګاوو خلاصہ دا چې د اسلامی یې د دې خوبټي ويستل لپاره داسې کار شروع کاله چې په تاریخ کې مثال نه ولیدل شوی په اسلامي تاریخ کې ام دغ له مسلمانان ستایل آمداغا کمونست گوند با مسلمانان تاویلی چه تاسی منگ سر ملگری شی منگ تاس تا پورا, پورا در که و خوشکل ای واق پل آس وراغی نو بیایی پلسگونو زره مساجد دا بند کرل اورانه کرل پلسگونو لوی لوی مدرسی دای بند په پلکونو وڑی مدرسی دای بند کرل الحاد کفر دای پلزور پل خلکو بانی تحمیل کرل او هغه ولا سونو چې دا د دوی کمونیزم ور سره په آسانه نه معنی یي اصلا نه معنی دا ټول ټول ولوسن خپل مملکت نه خپل خاور نه بي وشرل مثلا چچنایان په لاکونو په ملیونونو چچنایان دوی د چچنایان په زور په قهر په جبر خپل کور خپل کلی خپل پټي خپل فابریکه خپل دفتر خپل ادارای خپل وطن لار سنې فزورک په جبر بنیو وستل او بیا سیبیریا او نور مختلفه جمهوریتونه سره و پاشل چې دوه سره یو ځای پر نه کول او بیرته اسلام و پالل شي او کليمه او اجتماعي روابط دا سره جوړ کړي امدارنګه د دا دې قرم جزيره یا کریمیا چې نن و بلكونو بلكونو او په هر د تاجیکانو سیمه وا او کډی وزبکانو او کډی تتارانو او کډی قرغیزانو او کډی قزاقانو او کډی ترکمنو او کډی چشتنیایانو او د انګوسیانو او د ازریانو او با د دغستانيانو او با, با چې هر ځوک به په کې راپورته شو د اسلام لپاره به پټي افکار کار کاو یا به د توقع ورنکېدل چې دوی به کېدی شي د مسلمانانو لپاره او مصدر شي او مرکزی نقطه بشي او څوبې راتول شي د به یو پاتونی او حرکت یو شی په مسلمانانو کې پیدا کې هغه بل غزنه پورتک اوبه اوبه دباو باندې به که ځندنی به که او بیا به د سیویریا پر فستانو نو تولی او په هغه انتقالات وسیله و بلکې د ارت سد حکومت د اسلامي غلبا اسلام شاعر د اسلام حاکميه د اسلام علم او عقيده اسلامي دودو فرنګ د خلکو لژنه محوکه یوه دایهم ونه پالله الله فرماي چې کافرانو تاسې وازه په خپل باندې خوشاله د کافرانو په خپل باندې هم داس سرنوش تر مخکي یا عمل باندې سره مخ شي تاسې وویل هغه خلک چې امریکایانو د برتانويانو د مسلمانانو کورونه ورخدل ورته دم جایدینه زینبه ورخدل ورته جاسوسي به ورته کولې اغه نن خوار دي تر ټولو بد خوار او د جهاد ومجاهدینو لسه ویره ده دلته د ژوند تمانه شي کوله اروپایان امریکایان دوی لزان سره بیاي نه اوبیا دوی نسب دي قچاخي لا روباني چیر سمندر ډوبشي ویچرته جناور خوړلي ویچرته د ذلت شپې ورزې تیرې یو په یو بوتل لوبوب سره ګردانه په خټو کې پتلونو کې په پیټو او کارټونو کې پراته وي د دکانونو مخته دیپلون لاندې دی والونو سوریا برنډو موټر ته سټاپونه کوي اورګاډو تم ځاینو کوي په یو ځای بل ځای بله زکه دوی د کافر په باګاجوان باور کړی و د مسلمانانو رازونه اسرار دای ورور سره ورورته کله چې د کافر ضرورت ورنه پوره شو نور دې سپی په نظر هم ورته نه کافر خپل سپی ته لوټلنه تیار ډوډۍ راوړي خپل سپای په خپل کور کې وړیر ناځو نخرو باندې سات خپل سپای ځان سر په خپل موټر کې په خپل تیارې کې یوخه بلخ په تاسو باندې ټیکټ ورته کوي خو اغه چې دوی غلام او پرونی دوی جاسوسي کوله پرونی دوی ته د سامانونو کورونه ورخودل د ځای دینو اسرار ورته ورخودل اغه تر هم به ارزښت دي دوی ور اوړي اغه مخته بندونه جوړي اغه مخته سم خردار دري پش پش پو په هفتو هفتو د بارانون لاندې د واور لاندې د ښنیته گرمیته څرهدونه کې ولاروي په مختلفو تمزایونو کې دی کې ولاروي چې ګوندې د کافر بر رحم را باندې غوړتوي چې تدې ما په کار نه ای تدې ما الته د وسیلې په هیڅ په کار ونه کړم کار در نه خوسته نور څه تدې ما ورور نه ای تر بور نه خپل مې نه ای په دین مې نه ای زه ته څه کوم چې ته پیټه ز پ وګو باندې وره نو قرآنی کریم کې الله تعالی خلق ته خبر واضح کړي چې د کافر په خبره به اعتبار نه کوي کار څومره خوږی خبره در تکولې کمونستان او هم <مده> دا غډول <والوكرا> وکړ د مسلمانانو سره سخت ظلمونه وکړل مساجد ورتهړل مدارس ورتهړل پدین باندې بندیز ولاغاو قسمه قسم, قسم تعذيبونه داسې تعذيبونه ورته ورکړل چې بیخي انسانانو تر هغه وخت پورې د لیدل نه و بیخي خو دا غټول ظلمونه دا غټول وحشتونه دا غټول بربریتونه د مسلمانانو دي دويل زهننا دي دويل زمير او له د دوی له ذهن د دوی له ضمير او له فکر نه اسلام و نه ويستلای شو اسلامي و نه ويستلای شو مسلمانان د ظلم باوجود د شکنجو باوجود د محرومیتونو باوجود د فشارونو باوجود په منځني اسیا کې تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، ترپونستان، آذربایجان، داغستان، تتارستان، چچنیا، انگوشیا، په دې ټول وسمو کې مسلمانان بیا په اسلام باندې ټینګو کبا یو کور وکړه وکړه وکړه کبا کله وکړه ټول ولسوه په اسلام پالل پا پا اسلام نه سر کېدل ک ارسم نو نو بیا په نو نسو شپیتېما کلیزه کې مسلمانان خدای اسلام نه پریدي له نه او دا جګړه د منګ چې د اسلام په خلاف څونه سختي اغه اسلام د دوی په ذهن کې نورم سخت ځای نيسي فلک ځای نيسي ناراضي ده چې به وکم چې بلاله را به انتخاب کو بلاله را به داسې انتخاب کو پهږي کې اسلام د خلق له ذهنونو نه و دوی ولوی دوی دونټینګ د زکه چوي دا اسلام چې دا د انسان په عقیده د انسان په ضمير د انسان په فکر او وجدان کې ځای نيسي داوی په ټوب باندې په ټنګ باندې په بم باندې په بارود باندې په زندان باندې په پیسو باندې په دې باندې نه زیل منځه چون په فکر کې ځای نسی په ذهن کې ځای نسی په زمير کې ځای نسی په نفس کې ځای نسی په وجدان او مانويته او روح کې ځای نسی تر څو چې الته کار ور باندې نه کړي او لغز هم ختم کړي نه دي ا دې نن راځي د کمپیوټر په استه لا باندې تر څو چې دې له ذهن نه ډلیټ کړي نه او الته فارمټ کړي نه وي دا د خلکو له ژوند نوځي نا دا به هغه وخت د خلکو له ژوند نوځي شکل د دوی له زهنه نو بيدوي یوه لایحه جوړه کړ نو 1983 کال کې د ساينس او دین په نامه روسی مجله وا هغه کې دوی خبره کړه چې څه اومدته کې مه تاسو راتل کړی د امغه لایحه یا د دغه جنگ د نوې ترتیب چه دوی ده اسلام ده لمنزودل و لفاره پا اغو وخ که تیار کرده ایو. دیگه لایهه یا ترتیب یا دیگه نوی استراتیجهی چه امده امده تکیه پا دیگه دول بانه اول دا چې ویرازهی لی اسلام سره با جوڑه ایلان با. اوی مو خودسی دی اسلام خلاف نه با ده تبلیغات با دیر وکو وکو وکو. او یو چه خلکو ته ازادهی ورکو. منځونه تفن پریدو. کڅوګ مزیتونه <مسجدون> ترازی یا نوی مزیتونه جوړایي د به مو کوي هڅه تک زی هم دی حکومت نګرانه کی بزی پروانه کوي یو څه به اساني دی خلکو سره شروع دي دینه به دوه فایده وکړه سره اوله فایده دا چې خلکو ذهن ته بداو ورول وي چې دا کومونیزم خدای اسلام سره مخالفت نه لري کومونستان خدای اسلام مخالفي نه دي نو شو مخالفي نه دي او دوښمن نه دي نو څه شایې شو نو بیاي همدا تبلیغات شروع کړه هم په عملی ډول په مسلمانانو باندې وڅاسانی راوسته او هم مسلسل لیکنې تبلیغات چې کمونستان او کومونیزم د خدای اسلام سر مخالفت نه لري خو یو څه قانونمندې اوسته ده خو یو څه شرایط خو یو څه پیوندکاری یو څه داسې بس د دا خو نه ورسته به بی نور شيان کول اول به د ایمان کړچې اسلام سره وګورې وسانو دي کمونیزم و... دې مخالفت نشته مسلمانان د منګ رایات ده مسلمانان د منګ د رایاتولوې برخه ده او مونږ دې دوی احترام کوو او لافایده به مونږ ته دا وکی چې د ډیرو تبلیغاتونو د ډیرو خلقو ته د تلقینهولو نه د خلقو ذهن او د نوي نسل تبا د ذهن تورول وي چې د روسان خدای مونږ د دین دښمنان نه دي دا مونږ مثلا اسي واي. چدا دې موږ د دې دوی موږ سره ظلمونه کړې دوی دې موږ باندې ځونه موږ نو وای نه به وای د خپلونو خوښي لګي دي دوی خدای دې اسلام مخالفت نه کوي هرڅه البته هغه مرسته شد دوی غختل او هغه څه چې دوی اورته اسلام وویل نه دا چې اصلي اسلام ورته وویل یو فائده خو چې د خلکو زين ته بد او ورول چې کافرانو یا یا روسان د اسلام د نه دي دوی مخبر دا چې لګوني ازادي شي د اسلام ته کارکونکو ان کې وزن براله کی, کی. کل وزن براله کی بیا دې وی او علاج علیحدہ علیحدہ کو ترڅو چې فشار وي ترڅو چې تهدید وي ترڅو چې وعید وي ترڅو چې زندان وي اسلامی فعالیتونه او اسلام ته کارکونکو کی دا پټ فعالیت کوي چې پټ کوي دوی ته ور معلوميږي نه نو بیا دې دې پر چې ور معلوم شي وای راځي له آزادۍ مرته ورکو ادم سمانان بیا جرأتمن کی چې جرأتمن شو یو بینرونه خپل مدرسه جوړي یو به مسجد جوړي یو به مجله چاپي یو به کتاب لیکي یو به ټوله نه جوړي یو اسلامي مرکز جوړي یو به نصاب تالیفي یو به څو کسان په ځان باندې راټولي یو به فتوا ورکي یو به استفتای کوي بس دا شیان به مونته معلومي شي چرته معلوم شي نو دی غوسره به په ما وښكي ار یو سره به الایدا معامله معاملکو او دا وی بل منځو په هر طریقه باندې چې مناسبو یا به تټمیکو پیسې ورکو خریداري کوو به حکومت کې به نه نباسو وظایف باور ورته یا به مجرم ثابت او بندي کاوه یا به تبعیدو یا به شړو به خوشره معلوم خوشی کنا نو بیا دا ترتیب شروع من چې امریکایان په اسلامي نړۍ باندې په یو ډول حاکم دی او افغانستان اشغال کړی دی دوی هم چراغلی او مې ورزنه امداغ مسلسل خلق ته تبلیغات کوي چمنګ دی اسلام خلاف نه یو منګ دی تروريزم مخالف یو من خود مسلمانان مخالفت نکوم من خود افراطیانو مخالفت کوم د افراطیت معیار او د تروریزم معیار د لکه د دوی سره یلکه اصلی اسلام او جالي اسلام چ دوی معلومه وي پوشه امده غوای مسلسل دا ګور ملایان را سره دی کنه شیخو الحدیثان را سره دی کنه مفتیان را سره دی د مدارس نه ویني چشته ده په دقه قانوني اساسي کې بسم الله نه د لیکل غو نه اساسي کې دانه نه د دا لیکل د اسلام نه بغیر بدلته با بل قانون نه جوړي تر څو د خلکو ذهن ته باور ورور وسوي چې امریکایان دلته له اسلام سره په جګړه کې نه دي بلکې دوی رښتیا هم دیو څور انکار سره په جګړه کې دي تور لرستانو سره په جګړه کې دي د ظالم او احشتګرو سره په جګړه کې دي اده دي خاونه خلک د موږ او تاسو ترې هدف پورې پم باندې قانی کړم دي ریڈیو تبلیغاتن وای دی وای څوک له مانځمه امریکایانو څوک له مانځمه نه کړی کمزکه مسجد ته کول فرچولای دی د چا مخه نیولې چې هج ته مزه څوګل نو وافلو نه منی کړې وي کله د تاسو نیولې چې خیرات مو ورخو چاته بلکه دوی خو خپل هم خیراتونه ورکیتا سي مور کوي کنه خلکو ته دوی هم خیراتي کارونه کوي خیره مو سي ورکیتا سي مور کوي بلکې لتا سي دوی کارونه ډیر دي دی. کلینیکونه جوړی شي جوړی سرکونه جوړی داو هغه کوي مكتبونه جوړی نو دغه ډول تبلیغات روسانو په هغه وخت او امریکایانی اوس کوي وای چې کم منګله اسلام سره خپله جګه النی کو نو هرڅوک چې ولاکه اسلام کې کمزوره هم وي بی بیا د اسلام په ننګ او د اسلام په دفاار پورت کې یو چ کار کوي نو رازه داسې وکې چې وای چې مونږ د اسلام په خلاف و مونږ د اسلام سره سر جګړه نه کو من خو د یو چو تورستانو سره د یو فرتییانو سره یوو تنګ نظرو خلکو سره جګړه کوکو او اسلام د دی سول د اسلام د رحم دی دا اسلام دی تو یولو دی نه ده بد دا تبلیغات بهخ وکو خلق وی ویلو یا برخه لمن سره ودری او هغه چوک چې په حقيقي اسلام نه پر کار کوي د اسلام حاکمیت پر کار کوي او د افغانستان د آزادولو پر کار کوي هغه به خلکو په ذهن کې منفور شي نو اول بند یا اوله ماده دا و چې د اسلام سره به جوړی رانو موږ بدانه وای شو موږ د اسلام مخالفین یو بلکې وای شو یو څه کسانه داسې په مسمانه کې چې اسلام یې بدنام کړي دا څنګه د غوی دښمنان نه د عام ومسامان و خو نه نیو مان دید سوتره هگر و دوخمانان خون هم اروپاین هم نن و ایسلامی ملکاتون که و پخاصل افغانستان کې هم ډول غداول پالیسی لید دویم تکه یا دویم نکته پکی ها داوی چې دی دین علماء دی دین داوتگران او دین پالون که قیادتون و سیاسی شخصیتون ده بدنام که دویم ماده دی که مونسانو دا وچه دینی علماء بدنام کړي په هرطریقه بدنامول شي که اخلاقی بدنامي ورپوره کولای شي که سیاسي بدنامي ورپوره کولای شي کې دی انګريز ايجنت بللای شي کې دی امریکا ايجنت شي کې د استعمار ايجنت بللای شي کې مرتجی بللای شي کې بیرته پاته شي کې منافق او دو مخه بللای په هرطریقه باندې چې هرڅوک قلم چې د اسلام داوه پورته کړي د اسلام پرکار کې بس تاس تومتونه تورونه دورونه ولګول ولګول ترڅو د خلکو په زړه کې شي خلق خبر باندې باور و نه کوي خلق اعتماد باندې و نه کوي نشي لارخونه و او ورپس روان نشي وای کاغه علماء دي کاغه مشایخ دي مرشدین دي صوفیان دي او کاغه هرتوک دي, دي, هر دي خوچ د اسلام لپاره کار کوي تاسې په یو نه یو ډول باندې بدنام وای ترڅو خلق لاوینه لری وساتی او دی خلق په زينګه غدي منفور تبخي په حساب او کڅوغ سیاسی پارٹی یا سیاسی حرکات یا سیاسی کار یا دغه سیاسی توجهات یو شی لري په مسمانان کې او د اسلام په با ګټه باندې کاري دي شين نو تاسو هغه د انګريز بلی بلې د دښمنان اجنټانی و بلې مخالف خلکو و بلې د امنيت او د وطن دښمنانی و بلې نن امریکایان هم امدهغه شی کوي چکه لراغ للی یو برخه ملایان یو برخه مفتيان یو برخه خلک چې او بد خلکو که اگه پیران و که اگه ازرطان و که اگه سوپیان و که اگه شایخ الحدیسان و که قازیان و و که هر چوک و چه پزاهر اسلام و دین او جهاد و دیتا تخپل نثبت که و نوری دی خیر تمنده نور په هوا و هواس په سروان و اگه لزنس رو اخسل چه شون اسلامی جور که چه ته دیولما و شورا جور که چه په هجو وقاف که موظف که چه دی معلمین و دی وکیلان و دی و سوالان و والیان دا څنګه غریدا امریکایان چې دا اوس راغلي افغانستانی ولې د ډیرو ولایتونو والیان ملایان مولایان قاریان د مدینه منورې د پانتون فارغان، د حقانی فارغان، د نور دینی مدارس فارغان د سه خلک هم والیان کړ د سه خلک هم ولا سوالان کړ خو هغه کم چې اصلي خلک د اسلام لپاره کار کړي د جهاد لپاره کار کړي د وطن ازادي لپاره کار کړي د غوی د بدنامولو لپاره شپاورز په زرګونو قسم وسایله مسخر کړې دي او د غوی خلاف باندې تبليغات کوي شدادي انګريز غلامان, غلامان دي د پاکستان غلامان دي د فلاني غلامان دي د ایس ای غلامان دي شدات څومره خبره دي دوی زده دي د ټوله په هغه چاپ سکي شاغد اسلام لپاره کار کوي او د وطن کې د اسلام حاکمیت غواړي روسان هم پر اون کارو کار وکاو امریکایان نن امدار کار کوي وای د اسلام علماو بدنامه کوي چې کله علما بدنامه کوي د خلکو ب اعتماد ور باندې ختم شي چې اعتماد ور باندې ختم شون ور خبره نه مانی چې دی ور نه منه لدی تاسو مانی یا کله تاسو ومن نه به تفاوته پاتې کی یو منو به طرف نه اخوات نه دی خواتي به طرف به بس بیا بشرف وینو پراته وي د زه به طرف که دوخمان مسجد را نه یکم اسلام را نه که دوخمان وطن نسی که دوخمان در تخفل <سؤال> قوانین عمل کوي که دوخمان د خلخ او اخلاق بدلی و زه نه اخویم نه دی اخویم خپل کار کوم خپل غریبي کوم بس دا ملایاندا واسي وسګار پاتې وطن نه ني و د ګرب د رډو کېابل او رځي مافلانای ملالو کو د چا لیکړای وو ګرب تلنزو کې افلانای مل تو نو د ملایاندا غسی کوي یا د مشاهیدینو د بدنامه ولود لپاره قسم توتيه او د سیسي وکي ارېب یا تبلیغ چې پهparagraph پیمانه ترڅو د خلکو په ذهن کې دا ورکوزکی چې دا کوم خلک شې د دی دین تمثيل کوي کیادتي کوي د جهاد لا پارا کار کوي د وطني ازادي لپاره کوي دا دی باور وړ خلق نه دی د پردي د غلامان دی دا دی بلچل خو راغلي او هغه کوم چې حقيقي غلامان دی کوم چې د دوی ملګری دی کوم چې دین خرچ کړه کوم چې ایمان خرچ کړه کوم چې د دوی سره د دوی په قوانینو باندې چالي هغه بیا د معتدل علما او د خواري خلق د زرور خلق د وطن دوست و خلق په حس باندې معرفي کوي درېم ټکی په کې دا دی چې پټول او تعلیمي نصابونو تعلیمي ادارو او د فکر د خپرول او ټولو مواسسوو کې باید د کمونیزم عقیده د په رسمی دوول په نصاب کې شاملله شي که تعالمی نصاب ده که فرهنګی فالتونونه دي که تبلیغات دي که سینناونه دي که په هنتونونه دي که هر دول دینی او فکری ټولن ی اجتماعات دي د دوی ننسابونو کې د دوی په مفردات کې د دوی په کتابونو کې د کمونزم د ی عقیده په حث بانددي ور داخل کړای شي تدریس د کړایشي خلکو ته خلکو د امتحان به کوي چې واختل شي هغه د نصاب اساسي جز وګرځولای شي په دې طریقه باندې و, و خلک لزړه ومنی ذهن تبه کمونیزم ورکوځي چې کمونیزم ذهن ته ورکوځي اسلام خود به خود وځي ځکه په دایو ځین کې اسلام او کمونیزم دواړه نه پاتې کیږي دمن مشکل وېدوی لزهن سره ده ذهن راضی چې په خپل متا باندې په خپل نظریات ډکو او امریکایان چې راغلل اوی هم څه وکول سم دلاسه چې راغله د جهادو د مجاهدینو د وخنسابه په یوه میاش کې اته بشروز کې لغوک بل نسابه راو وسه به په دویم بدل کئ به په دریم بدل کئ د جهاد دفاع دا ټکی تلر کړه د قرباني ټکی تلر د وطن د ساتلو د آزادۍ د ساتلو د دې دا ټکی مفردات او مزامین دایته نه لر کړه او د سپ تدریج باندې په قرار قرار یې ورکه اغه مفاهیم اغه نظریات یای سول بولی، یای انسانیت بولی، یای دیموکراسی بولی، یای نړیوال قوانین بولی، یای بشر دوستی بولی، دوی تاورت دا مفاهمی پر تولو کتابون که پر کرار کرا یای مدنی زدکر مدنی طولن بولی دای پی دی نسابون که کرا کرا ورداخل کرد. او راڈیوگانی هم دو مردی ورته تاسیس کرد چې یو سل او پینزه آویاخ و یوازی هف ایم راڈیوگانی ورد تاسیس کرد. یو اتیه سټیشن ته تلویزیون نور ته تاسیس کړ او مسلسل پکې څه شته د ډیموکراسي او ډیموکراسي هله ډیموکراسي ډیموکراسي ډیموکراسي ازادي ډیموکراسي ازادي ډیموکراسي پر اون روسانو کومونیزم کومونیزم سوسیالیزم سوسیالیزم او نن دوی ډیموکراسي ډیموکراسي نن چې افغانستان کې تر ټولو ډیر څه هديږي په مطبوعاتو کې په نړیوالو په تلویزیونونو کې کوم تکا ده ډيموکراسي چې چاته څوای په غوړو کانونې کې خو به خې دلیل دي نه جوړ شو موټ ته نه جوړ شو چې چاته به دی دا دغه کار مکوو زبا بابا ډيموکراسي دا لکه دا ډيموکراسي چې هر څه حلال کړی دی د دې لکه چې ډيموکراسي د حرام خولل ورته حلال کړی وی دیموکراتي فاشا وغلا ورته واکړی وی دیموکراتي به حیاي او به پردګي ورته واکړی وی د ګری اخريل او فیشن دای ورته واکړی وی د سود خولل دای ورته واکړی وی لنډه غرتو جاسوسی دای ورته واکړی وی ول دیموکراتي چا ارزبه دی چاته ول مې ور دیموکراتي د بابا پریمه خبر و دیموکراتي ده لبس چ ډیر ډیر خلکو ته ویل دي خلکو نه دا خبره هیڅ کړ چې مسلمانان یو موږ خپل دین لرو خپل عقیده لرو خپل قوانین لرو خپل اصول لرو خپل اخرت لرو عذاب او په دې باندې د موږ عقیده د الله نه به لرو دی الله رحمت تبزان جوړو دا شی نه خلکو نه وایستل دی خلکو له زهنه لبس چ ډیر خلکو ته دیموکراسي دیموکراسي د غواهم یو ورته دی حقیقت په شکل کې کارک چې بس دغه داس یو نیمت د چې باید وپهلی شي چلورم تک دا چې د اسلامی حرکتونو یا اسلامی ناحزتونو یا اسلامی تنظمونو د جوړدو مخنیی به کو په ټول شوي تحاد کې او د شووروي اتحاد په نور ملګور هیوادونو ک د اسلامی تنظمونو د اسلامی حرکتونو د راټو کې دلوه جوړې دلو د مخنیاییی به کو او که بل فرض جوړیږې هم نو دي دولت په چوکات کې او دي دولت دی اصول او لوايه هم مطابق بچلي آزاد بچوک د اسلام لپاره فعالیت نشي کولای وي وي ولي زه کوي چې کذا خلک پر خو دل شي چې زن ته ټولنې جوړي کی ځان ته حرکتونه نه ځتونه جوړي کی فعالیتونه خپل شروع دي وخت په تیر دوه دوی د ټولنه لمن نه نيسي اعتماد کوي او دا سره یو کوي قوي کوي په هر لحاظ باندې هم پښتمايي لحاظ باندې هم دا قوی کی چقوی کی دا به لمغ خپل ازادیا خپل ورت وطنونه ران نیس نو بنا وشي امریکایان چې افغانستان ترغله الهم مې واز ده چې د اسلامي نظام د اسلام د حاکمیت د اسلامي اخلاق او د اسلامي حدود د تطبیق مخنیوي دای کاو بلکې هغه مؤسسی اسلامی نومونید رودل یاد د اسلامی معملکهتونو نه راتلله چا به مجد جوړه چا, با چا با سا جوړهله چا به مکتب مدرسه جوړه او چا به د خوررانو در للفظې پر حلقه جوړله په هغې بندې مطلق بندېز لګاوه چې د یو اسلامی مملکت او یا عربی مملکت نه مرستې افغانستان ته په هېڅ شکل باندې نه راول کېدای شو نه مصرف کړئ شه ها کڅوګي کوي نو خپل مرستې به ملل متحد ته سپاري یا به غربیانو مؤسسو ته سپاري او هغه بدله ته به پر فلاحي کارونه باندې مصرفوي نوی وضعیت د اسلامي حرکتونو د اسلامی فعالیتونو لپاره یې لاره بند کړه بلکې هغه مرستندوی جهتوننه چې په ډی سختو حالاتو کې به هم د س د معتاج او مظلوم او خلکو سره مرسته کولهغ هم بنده خو بل مقابل ې ټولغ تنظمونونه په ځان پورې به د اسلامی مختیار یا و یا رویاه لیکلی وه فلانه اسلامی او فلانه اسلامی دا اسلامیون او اسلامی دغ اسلامی ټوله او غ اسلامی ټوله نه دا ټول ل مخې په خپل قطار کې ودرول زی لیکل په قانوني او باندې او من خپل لويحه ور باندې په ادلي وزارت کې خپل ريجستريشن ور باندې د دولت اصول ته متعهد کړل ملتزم یې کړل تر هغه ورسته سره کرخه ور ترسم کړی چې د دینه با اخواته د بخارهولو اجازه نه لري ف داخل داخله دې منځ منځ کې کڅ کوي نو دا کوم شی خو په اړه ور وځړکې په دولت نپالیسی رعایت کوي او که یو نم ځایه د مخالفت اجازه هم ورته ورکړي ده نوغه په دې خاطر باندې چې وای په دیموکراسي کې د فکر آزادی او اصل نه ده دا, چو خلق کنو خلق دا. که دغه آزادی موږ خلک ته ورنکون بیا به خلک وشه دخوم استبداد یو استبداد مملک بل امر وسته نو په زینو ځاینو په زینو امور کې د سیاست هیڅ هیڅ ونده د مخالفت اجازه هم ورته ورکړي ده خوغه دا, خو دا مخالفت چې عملا صورت باندې په قانونې اسسی کې دا را ول چې ه چوک په شکل شکلبانې ه ډول مسله تنظیم یا داسې اوگانان چېغ په ټوله نه بانې تاثیر وی دا نې جوړی مګر د دولت تر نیګرانه اییلندې د اسلامی جهتونو د میخنووي کار غوی هلته وک او دوی دلته وک او که چوک و بیا را پورت د روسان د مغ پلیسې خبر ورکړه څوکرا پورته کوي یو اسلامي فعالیت په منظم شکل باندې کوي نو وي په ډېرې بیرحمه دي اغه لمنځه یوړل شي په ډېرې بیرحمه دي اغه لمنځه یوړل شي اندغه بیرحمي الته په خپل پوره طاقت باندې روسانو کومنسانو د عملي خلق ووجل ویډبول خلق بنديان خلق وسوزل خلق ماشينه الاتو غوڅکړل خلق برمکړل خلق خزي یو خو لګلی ځمن بل خو لګلی پرونه بل خو پکلونو بیا یو بل سره پیدا نه کړ خو ډیر لوی مملکت دی یو بل نه کورونه سره وپاشلي او په افغانستان کې هم چاګه کوم چوک د دوی خوخ او د دوی دپارده اسلام په نامه باندې کار کوي چې د اسلام رمضان پور لیکل هغه ته د راډیو اجازه مشته هغه ته د ټلویزیون جوړول اجازه مشته هغه ته د پوانتون د خلاصول اجازه مشته هغه ته د سیاسي حزب د جوړول اجازه مشته هغه ته هر ډول فکری او اقتصادي فعالیت اجازه شته خو هغه بل څوک چې د اسلام لپاره کار کوي او د دوی د چوکاردن د باندي کار کوي اسلام سره واقعي تعهد لري وطن آزادول غواړي د اسلام حاکمول غواړي هغه کې یو فرد هم وي او چیر ته په یو غړی کې په زنګل کې په یو تور غار کې هم وی اماغل ته هم به تیاریم په ورولي او سیټلایټ هم ورته په مخامخ کوي ډسپېچ اپ همربانه غرزوي په تور شپکه په تور رسمت کې په تور زنګل کې همغل هم ته به ورزي اغه وجني خو هغه څوک چې له دوی سره هم زمان روان دي, دي دوی په کतार کې روان دي اغه ته بيغهم د کفالت اجازه ده چې څنګه زړوي او کمزہ کفالت کوي څه مخني وای نه کوي ولی اهداف سره مشترک دي د مخکنه تفاهم سره قای یا خو بداسي وي چې د امریکایان چې په مجاهدینو سره رپورټ شوي دي د تو مجاهدینو او د هغه شزانونو ته اسلامي جهتون نه او په دې نظام تور سره یو ځای چلي د دو دې دواړو د اسلام ترمنځ به فرق موجود دي دا به اسلامي نو بیا مشکل ده ځکه چې د دوه اسلام په اړه یو څه حقیقت دی شي یو به اسلامي یو به با یو به الهي اسلام یو به امریکایي اسلامي او که د غثې او اسلام د دوه اړو یو دی د دوه اړو جهتونونو نو وېچ په غو سره پردکې یده ته ول څه نه وای یا چې د دې ته څه نه خو حقیقت دا دی چې اسلامونه دو دوه کړي یو امریکایي اسلام د اسلام د دیموکرات اسلام د چې امریکایانو په خپل انتخاب کوي د غېد پاره اصول او جوابات وزا کړي د غېد پاره حدود او چوکاتونه وځعه کړی او یو هغه دی الله اسلام نشته ټول دنیا کې په خلاف راپورته شوی دی بمبارهونه وهل تړل شړل نظامونه لنګول قسمه قسم تعذیبول او خلق د تنسیو د فشار په فضا کې ناګیرول د پټوله دنیا کې بندیزونه په باندې لگول د پټوله دنیا کې او شروع کړي دی بیرحمه ایله لاره بو دی سره تعامل کوي چې چو څوک د اسلام لپاره سیاسي او منظم فعالیت کوي خو د حکومت د چوکاتو د ادارې نه دی, دی, دی باندي پظام تک په کېداوه اسلام باید په داسې شکل باندې بدنام نه شي او خلک غورنا متنافر کی شي چ خکاره ل اسلام سره د دمن شکل و نه لرري خلک ل اسلام نه بزاره کوی خلک ل اسلام پا نه په اسلام باې بد غمانه خو په داسې شکل باندې نه چې خلک متوجی شي چې تل اسلام سره دخمنانی لرري او اسلام په داسه شکل باندې تحریفول چې پخکار خلکو په منځ کې حساسیتونه راو نه پاره خلک ور باندې پوي نشي د اسلام آیتونو کارواد اسلام حدیثم کارواداو چې اسلام رسول دین دا اسلام د رحمت دین دا او بیا اصول چې ضروري وي اسلام اصول غواړي نو بیا د خلک اصول نه غواړي دا, دا جنگ کوي دا جهاد کوي دا خو نه به وحشیان دي دا خو ظالمان دي په داسه ترتیب او په داسه تعویلات او په داسه تحریفونه باندې د اسلام بنا جوړاول او یارول چې لوی خلخ حقیقت اسلام نه لري شي او بل اخوانه د خلکو احساساتونه او مخالفتونه دا راونه پاريږي شپږم مده دا و چې وي ملحد او کومونست لیکوالانه ودبان باید تشويق شي چې اغوي ټولنه ته خیر ډېر لیکنه و خبرونه وکي و او راریوي تلویزیونی برنامه او دا تقدیم کی ورته تر څو د خلکو په ذهن کې دوی کار کوي زميري ور بدل کړي ديني ذهنيته ور ختم کړي او دور تلقين کې ورته چې دی د دین وخت نور تیر شوه دا کم دین چې تاسو غواړئ هغه وخت وخت بدل شوه اوس به اسلام د زمانی او د اثر د تقاضاو سره برابر وي اوس به نړیوال ټولنې سره هم اهنګ ژوند کوي اوس مونږ په یو کلی کې اوسې ګټول اوس د نړیوال توب د ګلوبلایزیشن زمانه ده ته اوس دی خلکو لاسونه پرې کاوه ته اوس دی خلکو په خې پرې کاوه دا اوس دی زمانيتہ قازا نه ده اسلام په داس شکل خلکو ته وړاندې کی چې خلک ورنه متنافر شي او دا کار خ... و د چاپل اسبانې شي د لکوالانو ادبانو شاعرانو د او ملیفو د او خلکو چې ډرامیلي کې د او خلکو چې صندې او خلکو چې کتابونه ل کې د او خلکو چې مشااعې جوړوي د او خلکو چې تلویزیون او را ریوي برنام او سرالونه راناندې کوي دا وای بیخی ډیل کې ترڅ چې د اسلام د خلکو په ظمیره او په ذهن کې التهلمن زلاړ شي نه بیا په خپله د اسلام دفا کو بیا دمونږ تااسې خو د یو ش ک لکه دا کومه عقایده او نظریات چې لمن غدي دا به د دویم چې غوې به مخالفه د سلسله په خپل منځه دي امریکایان هم چې راغلل افغانستان ته هم دا سلسله یې شروع چا چیرته لیکوالان او چیرته مؤلفان او چیرته سینماګاران او چیرته استادان او د فکر او د قلم خوندان او د کپاروپاک او کپاسترلیا او په امریکا که په عربي نړۍ کې و په هند کې د ټولو راګلکل د ځان سره وستل چاته راډیو جوړ کړه چاته مجله جوړ کړه چاته اخبار جوړ کړه چاته تلویزیون جوړ کړه چاته مدني ټولنه جوړ کړه چاته سیاسي ټولنه جوړ کړه چاته وزارت ورک چاته ولسوالي ورکړه او چاته کتاب چاپولو موسسه جوړ کړه چاته د مدني فعالیت اجازه ورکړه قسمه قسم فرهنګي فعالیتونه دوی جوړ کړه تر یو نیمو زر پره یوازې چاپي نشرې په افغانستان کې دوی تمویل او وای چلا ول یونی مو زره پوری تر څو د ټولنې په ذهن کې دوی غربی مفاهیم غربي, غربي نظریات غربی عقاید غربی اخلاق دا جانشل کی دي خلکو زین ته ور رسید او خلک بیا د وقت په تیرېدو په خپل نوم اسلامی ارزښتونه اسلامی عقاید او دا پرېګ دي بلما دا ور کې داوه چې د مسلمانانو ترمنځ یاد مسلمان او ټولنې ترمنځ د وحدت او د نږدېکت مخ ونیول شي مسلمانانو تداسر وحیه ورکه ملی گرایی ورکه پیدا کیا چې تاسو خپل نه ملتي اب خپل ملت اغه څکه او خپل دی خلق دی تاسو خو د خپل قوم او د ملت مسولیت پر غاړه لري اغه بیا نور خلق دی وي ګونی چې د دین په اساس خلق درنه یو نشي د دي دین په اساس خلق درنه د نږدې نشي تاج ته ووا چې تاجې او ترټولو غوره تاریخ د فلسفه اوبته ای چې ترټولو غور قو د تا تاریخ فلسفه له پخت ته بیل ووایه همدارغ یو بلته بلیل ووایه بللوته بیل ووا نستان ته ب وایه هر چا ته بیل بلیل ووایه په ترارتبان و خلکو کې نشنلیزن او یولهبل نه لریالی دا په کې او بنیادی کو چې ک په دارو دسته بنو په خپل قوم بني و, و نازيګ فخر پیوي کی ا دې بلچا سره د نږدېکت سره صورت جوړ نکي امریکایان هم چراغل امده غ الدول وضعیت جوړ افغانستان یو هوادو افغانان یو ټول نه او په دغه یو يو هوادو یو ټول نه دوی سره د خیر او د عافیت زندگی کیول ته راولي خو چکل نه او د روسانو په مقابل کې دا عملا ثابت شو چې د ټول ولس کې پښتون و کې تاجک او کې هزارو و کې وزبک او کې بلوچ او کې ارچو کو د ټول د متجاوزینو په خلاف بنو درېدل او داسمو مخالفاتونه نو چې په هغه کې د قوم د قوم په خلاف بند راپورته شوی وي خو شکله غربي نظریات په شروکه د افکارو لیکوالانو او د سیاسی رهبرانو د دو په شکل کې راغلل او رسټ بیا د ااشغال سکرري ااشغال پهشک کراغل داديولس خل ی او د بل په خلاف دا سره اوپارول دا سره اوپر ترټولو ل نفرتونونه اوس د ژبه پهاسبانندې تر سره کېږي زلوونه یو د بل په خلاف دو چې کوم فالتونه وکل او امركاان هم نن به اماغ ډول باندې اما غ ډول فالتونونه د مسلمانان او ذهن او ظیر نه د اسلام احقامام اسلام تنسبات د اسلام سره وفاادي د اوباسي او د مقات روحيةله دوينلباسي د مقات احساس وې ملې د آزاادي او د حوریت دا احساسذهن او نفس نهبا سي او مسلمانان په دیبا نقاني ک چې د امریکان د مغ دوستان دي امریکای له مسالې څخه مخالفت نه د منګ دي خیر دی پر او دی ارزښتونه او دی مانويات په لحاظ باندې هم ځان د اروپایانو سره یو شی اروپایان خپل مختداو او پيشوا وګغنی او ځان د غوي مقلد او دی غوي په لار باندې روان وګغنی نو وی بیا خود به خود مخالفتونه لمنځځي او دوی د منګ پیروان کیږي نن به پام دي بس کو د درس باقي حساب ان شاء الله او